Скотт Лінч Лукавства Локала Мори. Текст читає Сергій Оробчук 6. Коли Дона Ворченце зустріла їх на верхній галереї воронового лету, вже світло тільки сходило. Блискучі стрічки примарного кольору з можна було побачити крізь високі двері на посадкову платформу. Навколо них щинився переполох. Чорні куртки бігали туди-сюди вибачаючись перед доннами та доннами, постійно натикаючись на них. «Те саме, що війна», – сказала вона, коли Сальвара, Лок, Конте та Рейнард зібралися навколо неї. «Спробуйте уникнути щось подібне». «Боги! Нікованте скликає нічну вартость, Стівене! У вас буде насичена ніч!» Опівнічники? запитав він. «Виведе їх всіх звідси», – сказала Ворченса, «Швидко і тихо. Зберіться в палаці терпіння. Хай будуть у бойовій готовності. Я кину їх туди, де, на думку Нікованте. Вони можуть принести найбільшу користь. Пане шипе, сказала вона. Ми вдячні вам за те, що ви зробили, це не лишиться поза увагою. Але тепер ваша участь у цій справі закінчилася. Я відвезу вас до бурштонового скла під вартою. Ви в'язень, але заслужили деякі зручності. Ага, розбійся, сказав Лук. Ви винні мені більше ніж цю подачку. Раця мій. Раця, сказала дона наворченця. Тепер найбільш розшукувана людина у всьому каморі. Герцог має намір розчавити його, як комаху. Його володіння разом із плавучою могилою згодом будуть захоплені. Ну і турніви. вигукнув Лок. Раца не командує правильними людьми. Він, бляха, просто використовує їх. Плавуча могила порожня. Поки ми тут з вами розмовляємо, Раца вже тікає. Він не хотів бути капою Камора. Він просто хотів використати нагоду, щоб дібратися до Барсаві та знищити з лиця землі перів Камора. Звідки ви так багато знаєте про справи раци, пане Шипе? Раца змусив мене допомогти йому обдурити капу Барсаві. Коли ще називав себе сірим королем. Угода полягала в тому, що він відпустить мене після цього, але він і мене надурив. Він убив трьох моїх друзів і забрав мої гроші. «Ваші гроші?» – перепитав Дон Лоренцо, втискаючи одну руку в кулак. «Думаю, ви маєте на увазі наші гроші». «Так», – сказав Лок. «І все, що я взяв у Дони Демаре і Дона Джаваріці і Фелучі? Понад сорок тисяч крон. Ціле багатство. Раца вкрав його в мене». «Я не збрехав, коли сказав, що в мене його більше немає». «Тоді у вас більше немає нічого цінного, щоб торгуватися», – сказала дона Ворченца. «Я сказав, що в мене його більше немає, а не те, що я не знаю, де воно», – уточнив лок. Раца змішав ці гроші зі статками Барсаві і наготувався вивезти їх із міста. Вони призначалися для оплати послуг наймага. «Тоді скажіть нам, де вони?» – мовила дона Ворченца. «Раца мій», – сказав лок. «Мене відправлять назад на землю, і я виходжу на волю». Раца вбив трьох моїх друзів, і я збираюся вирізати цьому падлу серце. Я проміняв би все біле залізо в каморі на шанс дістатися до нього. «У цьому місті людей вішають за крадіжку кількох срібняків», – сказала Дона Ворченця. «А ви пропонуєте відпустити вас на волю, коли ви вкрали десятки тисяч повних крон? Не думаю, що буде по-вашому». «Це момент істини, Дона Ворченцем», – зауважив Лук. «Ви хочете повернути гроші? Я можу сказати вам, де вони. Я прямо скажу вам, де їх знайти» разом із статками Барсаві, які мають бути чималими. Натомість усе, що я хочу, це Раца. Я виходжу на свободу і вбиваю людину, яка намагалася знищити вас і всіх ваших перів. Подумайте. Тепер, коли ви всі знаєте моє обличчя та мій голос, я навряд чи зможу повернутися до свого старого фаху, принаймні тут, у коморі. Ви забагато припускаєте. Чи павук Комора завадив Капіраці наповнити воронів лед достатньою кількістю примарного каменю, щоб знешкодити все довбане місто? «Ні, це був шибка мора. Дякую дуже. Кожен чоловік, жінка і дитина присутні сьогодні ввечері. Живі лише тому, що в мене м'яке серце, а не тому, що ви виконували свою роботу. Ви переді мною в боргу, Ворченцо. Дайте мені рацію, і гроші можете забрати». Вона кинула на нього погляд, який міг би перетворити воду на лід. «Даю слово, пане Шипе», – сказала вона нарешті. – «За послуги, надані герцогу та моїм перам, ви можете вийти на волю». Якщо ви швидше за нас доберетеся до раці, він ваш. Але якщо ні, я не буду перепрошувати. І якщо ви відновите свою діяльність, і наші шляхи знову перетнуться, я накажу стратити вас без суду. Наче справедливо. Мало не забув, сказав лок. Мені знадобиться меч. На його подив капітан Рейнард розстібнув перев'яз із рапірою і кинув його локу. Змачи її гарненько кров'ю, сказав він, з найкращими побажаннями. Ну що ж, сказала дона Ворчинца, коли лок скрипів, Перев'язав навколо талії поверх чудових блакитних бриджів мераджо. Тепер гроші. Де вони? На північ від зубів камура, в приватних доках, стоять три барки з лайном. Ви знаєте, які. Вони вивозять усе барахло екскременти з міста і везуть на північ до полів. Звичайно, сказала Дона Ворченца. На одній з таких Раца сховав свій статок, сказав Лок. У дерев'яних скринях, заклеєних шарами непромикальної тканини, зі зрозумілих причин. Після того, як він прослизає з камура, його план полягає в тому, щоб зустріти барку на півночі та вивантажити скарби. Воно все там, під цими купами лайна. Прошу вибачення». «Це сміховинно», – сказала Дона Ворченцу. «Я не казав, що моя відповідь буде приємною», – сказав Лок. «Подумайте, де хтось в останню чергу буде шукати схованку монет?» «Хм, на якій саме барці». «Цього не знаю», – відповів Лок. «Просто знаю, що на одній із трьох». Ворченца глянула на Рейнарта. «Ну і що ж», – сказав капітан. Є причини, з яких боги вважали за потрібне винайти солдата. О чорт. сказав Локко ковтаючи клубок у горлі. Зробіть так, щоб усе вдалося добре, подумав він. Дуже добре. До Наворченцу, це ще не кінець. А що ви кажете? Човни, барки утече. Я тут думав. Сокілівничий відпускав усілякі дивні жартики, коли був під моїм ножем. Він неначе дражнив мене чимось, а нагоди зрозуміти це досі в мене не було. Той чорний корабель, сатисфакція. Ви повинні його затопити. Теж ж чому? Він належить Анатолію, сказав лок. Як розповів Сокільничий, Анатолій був піратом у Білому Залізному морі, накопичуючи свої статки, щоб могти найняти наймага і повернутися до Камора і помститися. Сатисфакція – його корабель. Але Анатолій не збирається тікати на ньому. Він покидає місто на півночі, у гору по Анджевіні. І це означає… Сокільничий натякав на запасний план, сказав лок. Той човний корабель і є запасним планом. Він не заповнений мерцями до Новорченця. Там є формальний екіпаж. Люди, які пережили чорний шепіт, як от у Пирі герцога. А в трюмах повно тварин, кій зоветься Слів. Я думав, що Сокільничий просто брав мене на кпини. Але подумайте. Тварини можуть переносити шепіт, сказав Рейнард. Так, відповів Лок. Він їх не вбиває, але вони точно можуть передати його нам. Потопіть цей довбаний корабель до Новорченця. Це ще один удар від раці. Якщо він дізнається, що йому не вдалося знищити перів, він може спробувати помститися всьому місту. Його останній шанс. «Божевілля якесь», – прошепотіла Дона Верченца, але, здавалося, Локі її майже переконав. Анатолій уже намагався знищити всіх перів Камора, навіть дітей. Він божевільний графина. Як ви думаєте, наскільки добре він відреагує на розчарування від невдачі? Ось все, що його людям потрібно зробити, це підвести корабель до причалу і випустити цих тварин. Якщо вони розбіжаться, ви, напевно, вже не зможете їх часно зупинити. «А може вони просто катапультою закинуть у місто кілька овець? Потопіться цей довбаний корабель!» «Пане Шипе!» – сказала дона Ворченса, «Як для злодія ваших апетитів ви над дивом м'якосердий!» «Я присягнув на служіння безименному, тринадцятому, нечесному наглядачу, благодійнику!» – сказав лок. «Я священник! Я не для того рятував людей у цій вежі, щоб побачити, як гине все моє місто!» «Так буде правильно, дона Ворченсу. Так буде правильно! Потопіться, як проклятий корабель! Благаю вас!» Вона подивилася на нього через краї окулярів півмісяців, а тоді повернулася до Рейнарта. «Рейнарте», – повільно промовила вона. Йди до сигнальної станції на посадковій платформі відправ повідомлення для арсеналу та покидьків. Вона склала руки на животі й зітхнула. Під мою відповідальність відди мені герцога Нікованте, нехай потоплять сатисфакцію. І вб'ють будь кого всілілого, хто спробує дістатися до берега. Лок полегшено зітхнув. Дякую, донаворченцем. Тепер, мій підіймач. Ваш підіймач, пане Шипе, вона скриготнула зубами. Як обіцяно, я негайно приготую його для вас. Якщо боги дадуть вам расу до того, як мої люди знайдуть його, нехай вони дадуть вам сили. Я сумуватиму за вами, дона Ворченцо, сказав Лок. І за вами також, мі лорде та леді Сальваро. Вибачте за те, що більшість ваших статків похована під Лейном. Сподіваюся, ми досі зможемо бути друзями. "Ступиш знову в наш дім?" сказала Софія. "І опинишся в моїй лабораторії." 7. З посадкової платформи воронового лету спалахами блимало блакитне світло. Навіть на тлі мінливого мерехтіння світла, воно відділялося досить добре, щоб його можна було побачити на релейній станції на вершині Палацу Терпіння. По хвилі над сигнальними ліхтарями швидко засовували заслінки. Повідомлення пройшло по повітрю над головами тисяч гуляк і прибуло до місця призначення. Арсенал Південна Голка – Покатьки. А на його матері, сказав вахтовий сержант, у вежі на самому кінці південної голки, прокліпуючи, гадаючи, чи правильно він порахував спалахи сигналу. З уколами провини він посунув свій заборонений бурдюк і з вином під стілець. Сержанте, сказав його молодший супутник, цей корабель задумав щось страшенно інтересне. На воді старої гавані сатисфакція повільно поверталася по лівому борту. Матроси ледве виднілися на ярдах грот і фокс щогул готуючись розгорнути вітрила. На палубі рухалися десятки маленьких темних фігур, освітлених сяйвом жовтих ламп і сліпучим блиском лжесвітла. «Він відчалює, сер, Зараз вийде в море. Звідки там взялися всі ці люди?» – спитав вартовий сержант. «Я не знаю», – сказав сержант, – «але щойно прийшов сигнал. Милосердні боги, вони збираються потепити це одоробало». На периферії покидьків почали спалахувати крапки яскраво-помаранчевого світла. У кожній маленькій катапультній вежі були аварійні ліхтарі-мегунці, готові подати сигнал, коли катапульти були заряджені і готові стріляти. На арсеналі били барабани, і з усього міста, над тихим гомоном Святкової Юрби, дня змін залунав свист. Одна з метальних машин на березі Покадьків з виляском випустила перший камінь. Він розмитою тінню майнув у повітрі і схибив на кілька ярдів, піднявши білий фонтан-бризок по правому борту фрегата. Наступна катапульта викинула арку оранжево-білого вогню, яка здавалася нависла в небі гіпнотичним прапором палаючого світла. Вартові південної голки зі святобливим страхом дивилися, як він упав на палубу сатисфакції, розбризкуючи в усі боки вогняні вусики. Шалено забігали люди, деякі з них, очевидно, горіли. Хтось вискочив із борту судна, кинувшись у воду, мов жарина кинута в калюжу. «Боги, та це ж олива!» – сказав молодший вартовий. Воно ж не перестане горіти й воді. А коли теж люблять см'яжене м'ясо, реготнув сержант. Хі, бідолахи. Об борт фрегата вдарився камінь. Дерево бризками трісок розлетілося в різні боки. Люди з вереском падали на палубу. Вогонь поширювався, на вітрила й такелаж, попри шалені зусилля екіпажу сатисфакції приборкати його піском. Ще один вогняний ствол вибухнув об шканці. Чоловіки і жінки за кермом були охоплені рибучим німбом білого полум'я. Вони навіть крикнути не стигли. Каміння побило корабель і розірвало кілька його вітрил. На носі, кормі та в середній частині судна вогонь вийшов з під контролю. Помаранчеві червоно-білі пальці пустували по палубах і здіймалися в небо разом із димом суміш кольорів. Під дугою десятка метальних машин, беззбройний і майже нерухомий фрегат, не мав жодного шансу. Через п'ять хвилин після того, як і вороного лету надійшов сигнал, сатисфакція пала багаттям червоно-білого полум'я, що підіймалося з води, і бралося брижами, наче червоне дзеркало, під корпусом корабля, що вмирав. Лучники зайняли позицію на березі, готові вбити всіх, хто вижив, хто спробував би поплести, але їх не було. Між вогнем, водою та тим, що ховалося глибина гавані, у стрілах не було потреби. 8. Лучан Анатолій – сірий король в Капа Камора Останній живий представник свого роду самотньо стояв на верхній палубі плавучої могили під шовковими навісами, що майоріли на вітрі шибеника, під темним небом, що відбувало моторошне коливання лжесвітла, і дивився, як горить його корабель. Він дивився на захід, що червоний вогнем миготів у його очах і не кліпав. Він дивився на північ, на осяйну вежу воронів лед, де можна було побачити мерехтливі сині та червоні вогні, де над небом не здіймалася хмара, Блідо білого диму. Він стояв сам на палубі плавучої могили і не плакав, хоча тієї миті в душі нічого більше не бажав. Черініраї це не плакали б. Мати з батьком не плакали б. Вони й не плакали, коли люди Барсаві вибивали їхні двері посеред ночі, коли його батько загинув, намагаючись захищати їх, що є сил, поки Гізела тікала з ним і малими близнючками через задні двері. Сатисфакція горіла в нього перед очима, але в думках він, тринадцятилітній хлопча, знову біг крізь темряву садів, спотикаючись знайомими стежками. Голки хльоскали його по лицю, а по щоках текли гарячі сльози. Навілі позаду них заносилися і опускалися ножі. Маленька дитина плакала і кликала матір, а потім цей плач раптово урвався. "Ми ніколи не забудемо", сказала раїця в темному трюмі корабля, який віз їх до талішама. "Ми ніколи не забудемо, правда, Лучано?" Її маленька ручка міцно стиснулася в його руці. Чіринне спокійно спала в нього під боком. Мурмотіла скрикувала в вісні. «Ніколи не забудемо!» – відповів він. «І ми повернемося! Обіцяю тобі! Колись ми повернемося!» Він стояв на палубі фортеці Барсаві в Каморі і не міг нічого зробити, коли його корабель своєю смертю пофарбував води старої гавані в криваво-червоний. «Капараццо!» За його спиною почувся невпевнений голос. Через прохід із галерей унизу вийшов чоловік. Один із громових гончих із грального гуртка, який виріс у його тронній залі. Він повільно обернувся. Капо, Рацо, це щойно принесли. Один із різаків лише світла. Важа честь, каже, що один чоловік на попелищі дав йому утирін і сказав, щоб він негайно приніс само це. Чоловік простягнув капі торбу. На ній нерівними чорними літерами було написано. Раца. Чорнило було ще вологим. Лучано взяв торбу і махнув чоловікові йти геть. Ромовий гончий побіг до проходу і зник у ньому геть незадоволений тим, що побачив в очах свого господаря. Капа Камора розв'язав полотняну торбу і побачив усередині тіло соколиці Скорпіона. Безголової соколиці Скорпіона. Він перевернув торбу до гори дном і в міст упав на палубу. Голова і тіло Вестріс покотилися по дерев'яних дошках. За ними пурхнув згорнутий закривалений шматок пергаменту. «Ми йдемо за тобою». Лучан деякий час просто дивився на записку. Могло Минути – п'ять секунд, а могло й п'ять хвилин. Тоді він зім'яв її в руках і розімкнув долоню. Зіжмаканий пергамент вдарився в палубу і підкотився до осклілих очей вестріс. Якщо вони йдуть, то, значить, йдуть. Часу для втечі буде достатньо, коли цей останній особистий борг буде погашено. Він спустився коридором до галереї внизу, у світлої шум вечірки, що не збиралася закінчуватися. У повітрі висів запах диму й алкоголю. Під його чобітьми скрипіли дошки коли він поспішав сходами. Чоловіки і жінки враз відвели очі від своїх карт і кубиків, коли він пройшов мимо. Дехто махав, вигукував вітання чи шанобливі звертання, і на жодне не було відповіді. Капарат відчинив двері своїх приватних покоїв, які недавно належали Барсаві, і зник там на кілька хвилин. Він вийшов звідти вже сірим королем, у старому шкіряному камзолі та бриджах, у сірих чоботях закулячої шкіри з потьмянілими срібними пряжками. У димних фехтувальних рукавичках, поморщених на кісточках від частого використання, у сірому плащі з піднятим каптуром. Він рушив уперед, майнувши плащем. Вогні плавучої могили блищали на оголеній сталі його заголеної рапіри. Вечірка в одномить затихла. "Розходьтеся", сказав він. "Ідіть звідси і не наближайтеся. Двері лежить відчиненими, ніякої охорони. Ідіть собі, поки я даю таку можливість". Полетіло на підлогу карти Забрязкали по дереву кубики. Чоловіки і жінки скочили на ноги, тягнучи за собою п'яних товаришів. Котилися пляшки і виливалося калюжами вино. Менш ніж за хвилину сірий король стояв один у серці плавучої могили. Він повільно підійшов до ряду срібних шнурів, що звисали зі стелі з правого борту старого галеона. Смикнув один, і білі вогні люстр згасли. Потягнув другий, і штори над високими вікнами кімнати роз'їхалися, відкривши тронну залу для ночі потягнув третій шнур, і в темних нішах на стінах ожили червоні алхімічні кулі. Серцем дерев'яної фортеці стала печера кармінового світла. Він сидів на своєму троні з рапірою на колінах, і червоне світло запалювало вогнем очі, приховані під темним каптуром. Він сидів на своєму троні і чекав, доки його знайдуть останні два шляхетні шельми. 9. О пів на десяту вечора Локкамора – Війшов до тронної зали і спершу суднією рукою на рапіру дивився на сірого короля, який сидів за 30 ярдів від нього у своїй безшумній кімнаті. Лок важко дихав і не тільки від подорожі на південь. Він подолав більшу частину відстані на вкраденому коні. Відчуття руків'я рейнартової рапіри під рукою викликало хвилювання і жах одночасно. Він знав, що, ймовірно, не матиме переваги в прямій боротьбі, але кров хлопця збурилася. Він наважився уявити, що що гнів, швидкість і надія можуть підтримати його в тому, що його чекало. Він прочистив горло. «Сірий король», – сказав він. "Швидка мора». «Дуже радий», – сказав лук. «Я думав, ти вже покинув нас. Але вибач, тобі потрібен був той фрегат, чи не так? Я попросив мою хорошу подругу, графиню Бурштинового скла, відправити його на дно довбаної затоки». «Це вчинок», – сказав сірий король стомленим голосом. «За кілька хвилин стратить смак, запевняю тебе». «Де ж Антанен?» «У дорозі», – відповів Лок. «У дорозі». Лок повільно рушив уперед, скорочуючи відстань між ними. «Я попередив Сокільничого, щоб він не грався з Таненом», – сказав Сірий Король. «Вочевидь, до мого попереджання не прислухалися. Я вітаю вас, обох, за вашу неймовірну стійкість. Але тепер боюся, що зроблю вам послугу, убивши вас до того, як вам встигнуть помститися наймаги». «Ти припускаєш, що Сокільничий мертвий», – сказав Лок. «Він досі дихає». Проте ніколи більше не зіграє на музичних інструментах. Он як. Цікаво, як ти все це зробив. Чому богиня смерті настільки зневажлива до тебе, що не задмухне, як свічку. Хотів би я знати. Клав я на те, що ти там хотів. Чому ти зробив усе так, лучано? Чому не спробував чесно домовитися з нами? Можливо, ми дійшли б до якоїсь взаємної вигоди? Можливо, сказав сірий король. Для мене не було місця на можливо, ламуро, були тільки мої потреби. У тебе було те, що мені було потрібно. І ти був надто небезпечним, щоб жити далі, коли я отримав від тебе все, що хотів. Ти дав про це знати занадто чітко. Але ти міг обійтися звичайною крадіжкою, сказав Лок. Я віддав би все, щоб побачити Калу, Гальду та Жука живими. Я усе віддав би, якби ти дав мені вибір. Який злодій не бореться за своє? Той, у якого є щось краще, сказав Лок. Красти для нас важливіше, ніж зберігати накрадене. Якби накопичення було таким хорошим, ми бляха знайшли б, що з цим усім робити. Легко казати заднім числом. Сивий король зітхнув. Ти сказав би щось інше, коли вони були ще живі. Ми крали вперів, падлоти. Ми крали винятково в них. З усіх людей, яких можна було кинути, ти вибрав нас. Ти допомагав знаті, коли намагався знищити нас. Ти зробив людям, яких ненавидиш, проклятий подарунок. Тож ти забирав у них гроші, пане Ламоро, старанно утримуючись при цьому від убивств. Мені поаплодувати? Назвати тебе братом по зброї? Завжди є щось більше грошей, Ламоро. Сама по собі крадіжка не навчить їх уроку, який вони отримали. Як ти міг це зробити, Лучану? Як міг чоловік, котрий втратив те, що втратив ти, який відчував те, що відчував ти до Барсаві, зробити те саме зі мною? Те саме! Твоїх батьків убили в їхніх ліжках, щоб захистити брехню, пане Ламоро. Твоїх маленьких братів і сестер кинули під ніч, щоб вони ніколи не стали достатньо дорослими, щоб помститися. Злодій! Ти не знаєш, що таке злочин. Я втратив трьох братів від твоїх рук, сказав Лок. Я майже втратив чотирьох. Тобі не потрібно було цього робити. Коли ти думав, що зі мною покінчено, то намагався вбити сотні дітей, лучано, дітей, народжених через роки після того, як Барсаві вбив твоїх батьків. Мабуть, добре буде праведним. З того місця, де я стою, це здається, як сране безумство. Їх прихистив таємний мир, сказав Сірий Король. Вони були паразитами, винними від народження. Прибережи свої аргументи для себе, священнику. Ти думаєш, я не обдумував їх ночами, щоб порахувати за останні 22 чортових роки?» Сірий король ступив крок уперед, піднявши на Лока кінчик меча. «Якби це було в моїх силах, я зрівняв би це місто з землею і написав би на його попелищі імена своєї родини». «Пануса виїкала», – прошепотів Лок. Він підступив уперед, і тепер їх розділили якихось два ярди. Він витягнув рапіру Рейнерта з спіхов і став у стійку. Розплата червона. Сірий король стояв перед локом, зігнувши ноги в колінах, опустивши гострий край рапіри до землі, у позі, яку каморські фехтувальники називали вовком, що вичікує. Це справді так. Лок зробив випад, перш ніж Сірий король закінчив говорити. На одну сталь вирізала після образ у повітрі між двома чоловіками. Сірий король відбив локів удар клинком рапіри, майже біля руків'я, якою не поступався Локу. Ламора не наструмився на зброю супротивника, лише незграбним стрибком назад. Він приземлився навпочепки, розщепиривши пальці лівої руки, щоб не покотитися на тверду деревину палуби. Лок, обережно не встаючи, крутнувся в тому напрямку, куди його збив випад. У його лівій руці, немову спритного жонглера, з'явився кинжал, і він кілька разів провернув його в пальцях. «Хм», – сказав сірий король, – «скажи мені, що ти не збираєшся битися у вирарському стилі». Я вважаю цю школу прісною. Вважай, як хочеш. Лук виклично погрався кинджалом. Я постараюся не дуже забризкати твій плащ кров'ю. Театрально зітхнувши, сірий король вихопив із пояса один із двох кинжалів із вузьким держаком і наставав його так, що леза розкрилися в повітрі перед тим, наче щелепи. Потім він зробив два нарочитих стрибки вперед. Лук на якусь частку секунди перевів погляд на ноги сірого короля, надто пізно зрозумівши, що той і хотів, щоб він зробив саме це. Він сіпнувся праворуч і ледве встиг відбити кінжалом. Удар сірого короля зіслизнув і розрізав повітря за якийсь дюм від його лівого плеча. Його випад зустрів кінжал сірого короля, наче той тільки того й чекав. Знову король виявився зашвидким. Кілька відчайдушних секунд двоє чоловіків повністю поринули в бій. Їхні леза плили в повітрі сріблястих привидів, схрещувалися і розводилися відвертальний випад і вдаваний відвертальний випад, удар і парирування. Лок ледве-ледве встигав уникати довгих, м'язистих порізів сірого короля, тоді як король ловив і відбивав кожен випад лока з легкою точністю. Нарешті вони розійшлися і стояли, сапаючи, дивлячись один на одного з непримиренною ненавистю бійцівських собак. "Хм", сказав сірий король, – «це все пояснює». Він майже мимохідь махнув рапірою. Лок знову кинувся назад і слабко відбив кінчик до кінчика, як хлопчик у перший тиждень навчання. Очі сірого короля хижо зблиснули. Геть усе. Знову різкий випад і знову лок відскочив. «Ти насправді не дуже добрий фехтувальник, правда? Це було б мені на користь, якби ти так думав, правда?» На це сірий король справді засміявся. «О ні, ні, ні, ні». Одним рішучим жестом він скинув плащ на землю і на його сухому обличчі вирізала глибокі борозни дика посмішка. «Більше ніяких блефів. Більше жодних ігор». А потім він накинувся на лока. Ноги чоловіка рухалися так швидко, що здавалися розмитою плямою. Його жорстокість не могла зрівнятися ні з чим на пам'яті юного злодія. За клинком сірого короля стояли 20 років досвіду і 20 років найчорнішої ненависті. Яка скрихітна відсторонана частина свідомості Лука холоднокровно завважила власну безсилість проти такого супротивника, коли він відчайдушно відбивав удар за ударом, стежачи за фантомними нападами очима та руками, навіть коли... Сталь сірого короля пробивала тканину та плоть. Раз, два, три у проміжках між видихами клинок сірого короля звенів і кусав лока то в ліве зап'ястя, то в пліччя і біцепс. Холодний подив вразив лока сильніше, ніж біль від ударів. Тоді тепла кров почала текти по його слизькій відпоту шкірі, страшенно лоскочучи його, і в горлі піднялася хвиля нудоти. Кінжал випав з його лівої руки, червоний від крові не тієї людини. Нарешті ми підійшли до того, що ти не зможеш вибратися, пане Ламоро? Сірий король змахнув локову кров із кінчика рапіри і дивився, як вона по дозі бризнула на дерев'яну палубу. Прощавай. І от він знову пішов на лока, і у видному світлі алхімічних куль його клинок був яскраво-червоним. А прошепотів лок, прошу твого правосуддя за смерть моїх друзів, дай мені кров за смерть моїх братів. Його голос підвищувався до крику, коли він робив випад, схиблював і нападав знову вкладаючи всю свою відчайдушну ненависть і страх у кожен поріз, орудуючи лезом швидше, ніж коли-небудь у житті. І все одно Сірий Король ловив і відбивав кожну його спробу, однак Сірий Король вивертався від локових випадів, наче бився з дитиною. — Здається, що остання різниця між нами, пане Ламоро, — сказав Сірий Король уривками. — Полягає в тому, що я знав, що роблю, коли залишився тут, щоб зустрітися з тобою востаннє. — Ні, — видухнув лок. Різниця між нами в тому, що я збираюся помститися. Ліве плече Лука пронизав холодний біль, і він жахом дивився вниз на клинок сірого короля, що вп'явся на три дюйми в його плоть просто над серцем. Сірий король жорстоко крутнув лезом, скребнувши кістку, коли виймав рапіру. І від цього відчуття підлоком підігнулися коліна, а ліва рука інстинктивно викинулася, щоб зупинити падіння. Але інстинкт і тут його зрадив. Рука вдарилася об тверду палубу долоною вгору, незграбно склавшись, і зі страшним різким хрустом його ліве зап'ястя зламалося. І він був шокований, щоб кричати. Через частку секунди сірий король різко вдарив його ногою в голову, і світлока перетворився на калейдоскоп агонії, коли очі наповнилися пекучими слізьми. Рапіра Рейнерта брязнула по палубі. Лок відчував, яку спину тисне деревина палуби. Він відчував кров, яка затуманювала його зір. Відчував яскраві гарячі кола болю, які випромінювало його розтрощене зап'ястя, і слизьку вологу муку діри в плечовому суглобі. Але найбільше він усвідомлював власний сором, жах невдачі та величезну вагу трьох мертвих друзів, які лежали без помсти за них, лежали без спокою, бо локламора програв. Він сапнув ротом повітря, розпалюючи нові спалахи болю в грудях і спині, але тепер це був один біль, одне червоне відчуття, яке підняло його з землі. Заревівши без краплі глузду в голосі, він підтягнув ноги і підвівся, намагаючи здарити сірого короля в живіт. Смертоносний удар, який мав потрапити Локу в серце, натомість вразив його ліву руку. Наповнений кожною унцією лютості сірого короля, він повністю пробив м'ясо тонкого передпліччя Лока і вийшов з іншого боку. Ошалілий від болю, Лок викинув цю руку вперед і вгору, а сірий король намагався відступити. Краї його рапіри жахливо розітнули локову плоть, але саме лезо застрягло, пиляючи туди сюди м'яс, поки двоє чоловіків боролися. Перед очима Лука замаячив кинжал сірого короля. Якийсь тваринний інстинкт спонукав лука накинутися на нього єдиною доступною зброєю. Його зуби вп'ялися в перші три пальці руки сірого короля, там, де вони обхоплювали руків'я. Він відчув на язиці смак крові й кістку під кінчиками зубів. Сірий король скрикнув, кинжал упав набік різкотівши від лівого плеча лока, і з гуркотом покотився на палубу. Сірий король ручко вивільнив руку, і лок виплюнув на нього його шкіру та кров. «Здавайся!» – закричав Сірий король, ударивши лока по черепу, потім по носі. Здоровою правою рукою лок схопився за кинжал Сірого короля в піхвах, і той, сміючись, ляснув його по руці. «Ти не можеш виграти! Ти не можеш виграти, ламоро!» З кожним словом Сірий король сипав удари по локу, який відчайдушно хапався за нього, як потопельник обіймає плавучий шмат деревини. Сірий король дико засміявся, лупцюючи ламору по черепу в ухах, лобі та плечах, навмисне струмляючи кулак у вологу рану. «Ти не можеш перемогти мене! Мені не потрібно тебе перемагати!» шепотів лук божевільно, усміхаючись сірому королю. Його обличчя лисніло кров'ю та слізьми, ніс був розбитий, губи потріскані, а очі заслало чорнотою. «Мені не потрібно перемагати тебе, падло!» Я просто маю затримати тебе тут, доки Жан не прийде. Тоді сірий король упав у справжній відчай, і його удари сипалися як дощ, але лок не звертав на них уваги, сміявся мокрим ревучим сміхом повного божевілля. Я просто маю затримати тебе тут, доки Жан не прийде. Шиплячи від люті, сірий король струснув із себе локову хватку достатньо, щоб схопити спіха в свій кінжал. Коли він відірвав ліву руку від правиці лока. Ламура струснув з рукава собі в долоню золотий тирін. Відчайдушним махом зап'ястя він жбурнув монету об стіну за спиною сірого короля з голосною луною. «Ось і він, падло!» – крикнув Лок, бризкаючи кров'ю на сурочку сірого короля. «Жане, поможи!» І сірий король крутнувся, потягнувши Лока за собою. Крутнувся зі страху перед Жаном та Неном, перш ніж зрозуміти, що Лок таки бреше. Він крутнувся на якісь півсекунди, про яку Лок благав у будь-якого бога. Які почув би цієї миті його молитву. Ті півсекунди коштували цілого життя Лока. Він крутнувся рівно стільки, що блок ламура обхопив правою рукою талію сірого короля, висмикнув спіхов кінжал і засадив його за останнім криком болю і тріумфу в спину сірого короля праворуч від хребта. Спина сірого короля судомно вигнулася, губи розімкнулися, чоловік задихався в крижаному полоні шоку. Він штовхнув Лока обома руками в голову, Немо відірвавши від себе меншого чоловіка, міг залікувати собі рану. Але лок міцно тримався і неймовірно спокійним голосом прошепотів. "Калосанса, мій брат і мій друг!» Сірий король поточився і впав. І лок висмикнув ножа з його спини перед тим, як той упав на палубу. Лок упав згори на нього. Він знову підняв кинжал і опустив його просто на грудну клітку сірого короля. Бризнула кров, і чоловік замолотив руками, стогнучи. Голос лока Піднявся, коли він вігнав ножа глибше. Гальдо Сансе, санса! Мій брат і друг!» З останнім конвульсивним зусиллям король сплюнув теплу мідну кровлока в лице і обхопив кинжал, який пронизав його груди. Лок навалився на нього лівим боком, відбиваючи руки сірого короля. Лок зі схлипом вирвав кинжал із груди короля, підняв його дико тремтячою правою рукою і опустив у шию. Він пиляв трахею, поки не перерізав шиї майже до половини, і попало би потекли великі ріки крові. Сірий король востаннє здригнувся і помер. Його широко розплющені очі досі дивилися в очі Лука. «Це тобі за жучка?» – прошепотів Лук. Його справжнє ім'я було Бертіліон Гадек. Мій учень, мій брат і друг. Сили покинули його, і він сповз на тіло сірого короля. Мій друг. Але чоловік під ним нічого не казав. І Люк гостро відчув нерухомість грудей під своїми вухами. Серце, яке мало битися об його щуку, і почав плакати. Довгі дикі ридання струшували всім його тілом, витягаючи нові нитки агонії зі змучених нервів і м'язів. Збожеволівши від горя й тріумфу, червоного туману болю й сотні інших почуттів, яких він не міг назвати, він лежав на трупі свого найбільшого ворога і плакав, як немовля, доливаючи солоною води до теплої крові, що вкривала тіло сірого короля. Він лежав тремтячи у світлі червоних ламп. Помовчись з залі, наодинці зі своїм тріумфом, не здатний поворухнутися і спливав кров'ю.